الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أما بعد fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd falandarajim allahun subhanahu wa ta'ala chenakaba musliman daragohim salavatam i profetin muhammad sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij ibnike, mbi shokët e tij ibnike dhe mbi të gjithë ata të cilët njekon dhe pasojn rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Tju ne ka bëpë star të madhresës së Rasullullahit, madresa e cila për plan program ka Kur'anin famlart dhe për edukator dhe mësues tek saj madresia Ashtë vet i dërguare i Allahut Profeti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem Në vazhdimësin e temave, prëmbi ato vepra Vepra për të cilat Profeti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem Në ka garantu dhe në ka premtu gjennetin e Allahut Në gjumane kalume, tregume Hadithin e profetit Muhammed të cilin e transmiton imam ibn Hibbani Në koleksionin e haditheve të tia Kur një përsan ka artik profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i ka than O i dërguari i Allahut Dulleni ala amelin i dhe amile bihi l'abdu dhe halel gjenne O i dërguari i Allahut ma tragoj një veper të cilën nëse e realizan dikush, e fiton gjennetin e Allahut. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i thët, ju'minu billahi, nëse dikush dhe me fitu gjennetin e Allahut, letë besojnë Allah. Personi që pa pëtë Profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e pëtë për zdyti dhe i thëtë, wa in ma'a al-iman 'amala jiku besimn allah a lyp vepra apo kërkon me punu diçka apo vetëm mjafton me thën jam musliman abe e mbydh i hesabin e fitoj xhenetin e allahut profeti muhammed sallallahu alaihi wasallam i jep pes alternativë punë vetmira qinase besimtari musliman i realizon e fitoj xhenetin e zotit subhanahu wa ta'ala ifat yrdahu mimma razaqahu allah let japin pe pasionis që i ka thën allahum o i dërguari i allahut pa nase personi është fukaradës ka ç'a më vën si më fitu xhenetin mos si ç'i ka besun allah i thot profeti muhammed sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'rufan bilsanehi let flasin të mirë let aflasin të mirën me gjuhën e tij Let bash fjali mirë. E këshillon dikën për një të mirë, e ndalon për dikën nga një e keqe, le ta edukojnë, le ta këshillojnë, le ta mësojnë dikujt një të mirë, le ta flasin të mirën. O i dërguari i Allahut, qunase personi është Mehmet, oz smundet me fol, si më fitu xhenetin këy? I thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'in maghluban", atë le ta ndihmojnë një person që është bazullum që është ba pa dreci, që i ka hyn hët dikush. O i dërguja Allahut. O në asë është i pa aftë me ndimu personin që i ka në hyn hëk. Në asë nuk është i zoti, është i doktë fizikisht që me ndimu. Profeti Muhammed sallallahu alai sallam i thot, Theljes në ali akhrako, atjir leta ndihmojnë të pa aftin në zanadin e ti, në profesionin e ti. O i dërguar i Allahut Pa nasa është dhët i pa aftën zanat Si me ndih mu? I thot profeti Muhammed sallallahu alisallam A nuk dën me lan as një mundësi Që kërbesimtarë musliman me thitu gjennetin e Zotit? Atëherë mas paku Në asë nuk ka mundësi as njenin pre këtyune Katër alternativëve me realizu Fel i jeda i nëse min e dhahu Atëherë mas paku mas ti bajnë keq njërzë dhe Mas paku mas ti bajnë keq njërzë dhe oj dërguari i Allahut të janë punë të tjeshta gjëse cili mundet me i pa janë gjanat lehta Profeti Muhammed sallallahu rizem betohet dhe thot pasha atë në doren e të cilit ashtë shpirti jem nuk ka besimtar që i realizan njënën për e këty në veprave për vetë se kjo vepër ditën e gjukimit ka me marë për doret këtë përson dhe ka me eshtin gjennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala kemi fol dhe kemi Sjaru këtë hadith pe, të pegamerit Në hytë bëne kalume Sa din shahë Allahot Allah Do të flasin për një vepër tjetër Vepër Ashtë e njoftun Ashtë e folun Shumë rëzë kësaj vepër Mirë po Duk edasht me përkujtuve të veten A dhe juve Duk edasht me të regurën dësin e kësaj vepër Vepër për të cilën Profeti Muhammed në ka garantu gjennetin Në ka garantu bereqetin këtë dynja, jetë gjatsin në këtë dynja, pëlqimin e Allahut, knatsin e Allahut, shpërblimin e Allahut, nëse e realizojmë, edhe të kunërten, nëse nuk e realizojmë, meritojmë dënimin e Allahut, meritojmë dënimin dhe zëmrimin e Allahut, subhanë hua ta'ala. Cila është tjo vepër? është respektimi i prindit. Respektimi i prindit. Dashuria, respekti, mirësjellja, ndihmesa ndaj prindit, babës ose nanës. Për ta vërtetuar këtë bindje se besimtari musliman nëse respekton prindin e tij, e fiton xhenetin e Allahut, janë transmetuar disa hadithe të profetit Muhammed. Hadithin e parë e transmeton Imam Ahmed radiyallahu anhu në koleksionin e haditheve të tij. Një person i thote prini ti, nana ti i thote, marrë djallë fejoju dhe martoju, marrë djallë fejoju, fejoju dhe martoju, marrë djallë martoju, djallë i dikur i mushet, manja dhe martohet, mos një periullë dhe qëkurt, nana i thët, djallë daje vajzen, daje nusën, daje bashkëshorten, shkurërzoju, djallë i habitet që me ba, diri të shumësa mërto, të shumërto, të shumërë të shumërë të shumërë shkurërzoju, kënd Shkan dhe për të sahab ju në profetit Muhammed Ebu Derdan Shkan dhe ullëtan në shamë, në siri Për mu të aku me këtë sahab të profetit Muhammed Dhe me i than O Ebu Derda Disa mujë rësht, disa kohë rësht Nane jemem ka ornu dhe më ka than Martu ju Mas jam martu Ka fa diqka që nuk shkan me nusën teme Ka fa diqka që nuk është në regu puna Ka than shkërëzo ju Nuk di se që ka me ba Ebu dërdaja radiallahu anhu i thët Unë nuk mune me të urnu me vazhdu jetën ose me ndajetën me këtë vajzë Virë po do me të regu hadithin e profetit Muhammed sallallahu a.s. Kë thët Elwalidu awsatu e buabil gjenne Për i ni ashtë dhera e mesit e gjennetit Nda që ruje këtë dherë nda që hupe Nuk du diku shqime keq kuptu këtë hadith Un du me për tjallë vetëm mesajin kërësor Prini Ashdera e mesit e gjennetit Nase e respektojmë E dojmë Tregonat të mirësjadh shumë me prinin Kena me fitu gjennetin e Zotit Subhanahu wa ta'ala E hadithin e dytë Që vërtëtan të njëtën bindje Sa i që i respektojnë Vë të regonat i mirësjadh shumë dhe i prinit E fiton gjennetin e Allahut Dhe knatsin e ti dhe bereqetin këtë dynja Ashtë hadithi që e trasmetani imam nësë aju radhiallahu anhu ku një përsan vjen të kë pejgamberi Muhammed dhe i thët oj dërguari i Allahut A rëttu en aghzua wa qëdë gjithu esteshiruka Dume shku me luftu Dume shku me luftu Mje pakam ardhë më kun sultu me ty Profeti Muhammed sallallahu Lise më e pët Helle ka min umbin Akin anin gjallë I thot, po, e kam nanin gjall I thot, ilzëmha Fe innel gjennete Tahtër i gjlejha Shko dhe rime nanin Se gjennetin që pakër kanë luft E ke nën kam të nëns Shko dhe rime nanin tane Për shkak se gjenneti Ashtë nën kam të nëns Mënët me thonë di kush Po pse nën kam të babs A nuk ashtë gjennetja Jo, ashtë dhe nën kam të nëns Edhe nën kam të babs Po ky person ka pas vetëm nanin gjall Dhe i ka thënë profetit Muhammed, në të nëzmetimin tjetër të tëtë njetit hadith, profeti Muhammed e ka pëtë, a i ke dy prind gjadh? Dhe i ka thënë po, atyre shkarri me të dy prind të tuj, për shkak se gjenneti ashtë nën kam të prind të tuj. Dhe në hadithin e tret, ku vërtëtojt i njeti parim, hadithi të nëzmetum për imam muslimit radiallahu anhu, profeti Muhammed sallallahu alisem flet një fjal të randë qërtuse kritikuse ndaj një personi që nuk e ka fitu, që nuk ka arritë të fitu xhenetin. Pse? Foth profeti Muhammed, "Raghma anfuhu, thumma ragha anfuhu, thumma ragha anfuhu." Tre herë rësht e thot. U pushtnoft një person. U largoft për mshirën e Zotit një person. Fiol eron, kritikus edhe çurtuse. Tre herë rësht e rand, dhe Tëri herësht, thot. Sahabet e përsin, kush o i dërgumi Allahet? Kush është taj që u largoftë për imëshirë Zotit dhe u përshnoftë? Kush është këj përsan? Thët, men edrake e bëvajhi, kush i kam rritë, prind të ti në pleçni, ose njenin për e tyne? Thumë me lem jedu khulil gjenneh dhe nuk e ka fitu gjennetin. E kim rritë prindin dhe nuk e ki shfrydzu egzistencen e prindit. Me dashonin të në, me mirësjadjen të në, me ndihmesen të në, me afruktu në prindë dhe mos me fitu gjëndetin e Zotit o largoft kë përson prej mëshirës Allahut Subhanahu wa ta'ala Këto tre hadithe në japin me kuptu pëziten që gëzën prindin e Islam duhet me ju bindë për deri sa nuk në ordnojnë për një të qka të ndalume duhet me i dash dhe me i respektu dhe mu të regu të mirësjaf shumë dhe i tyne duhet me i ndihmu në anën materiale duhet mu duhet më interesu për odhzimin e tyne, duhet me lën pune në dy njës, për hatër tyne nasa ta në thrasin, lën e futbolin nasa të të rëtëprinit, lën e sportin nasa të rëtëprinit, lën e kafe nasë të rëtëprinit, lën e angajimin nasa të rëtëprinit, kërkan për përgjigja nda i ftesës të prinit, kur prini ka nevoj, ashtë obligim. Dhe gjëdo pun tjetër dëtësore e kësaj dy njës, nuk ashtë obligim. Jo Që rrothe punën e ahiretit që mund ta bësh në këtë dynja. Edhe kur i duhet të fal namaz dhe prinit thotë dal prej namazit dhe shkoj të kthej xhevap prinit, kur na çka ke nevojë? Në mos i tëa kryesh nevojën dhe kërkesën, atyher kthehu përsëri në namazin tënd. Por mëndonin nase Allahu subhanahu wa ta'ala, e, ta e ka leju me dal prej namazit vullnetar dhe nafile, sunnet, për miu furgjish prinit, pa për punëve të kësaj dynjaje. A nuk duhet besimtari me dal pra angazhimeve noshta kët thjesht ovale argëtimeve të pavlera a nuk duhet besimtari më i sakrifikuo në përgjigje të ftesës prindit Allahu subhanahu wa ta taala në sura al-Isra ayat 28 dhe 24 na urdhon shtat urdhresa në urdhon shtat herë në raport me prindin thot wa bil walidaini ihsana ndaj prindit sllumir të regohu i mirës jathë shumë, la i prinit. Ur dhe i dytë, wala të kulle huma uffin, ma si thujë i thuj, prinit uff. Uff, ma inan, lene se du me pa neshën, uff, marbab, lene se du me pa filmin, uff, ma inan, lene se du me pi kafe me shokë, ja, ja, ma si thujë i thuj, prinit uff. Walaten herrhuma, ur një tret, ma së të, të rega i vrajshd me ta. Kur të komunikash me prinin, ma së të, të rega i vrajshd, në fjalën tande ose në thërtin tande ose në ragimin tande urt në katërt u aqul lahuma qawlan ma'rufa tregoiu ndaj prinit tregoiu ndaj prinit thuaj prinit fjalë të mira thuaj prinit fjalë ëmbëlla fjalë bukura fjalë të mira wahfidh lahuma janaḥa dhulli min ar-rahmeti tregoi thjesht I më shirë shumë, i dashë tonë, i budë me prindin Vakur rabbir hamhuma dhe banidua Allahut O Allah më shiroj i prind të mi Ma si thuj uf, të regohu i mirësia shumë dhe i tyne Banidua Allahut për ta Ma si fal me vrash dësi Fali me dashëri dhe me mirësia dhe, dhe me respekt Këta urd në kur anore i ka përman Allahu subhanahu ta'ala në surën El Isra Ajeti 23-24 Nëse për dikush dhe thot Po a respektoj prinin dhe po a du prinin Dhe po fitoj gjennetin e zotit Po në këtë dynja A thunë nëse i përgjigje në ftesës prinit Dhe la di shka mongët për kësaj dynjaje Po mik bereqeti Po mik mirësia Po mik puna po, po mik begatia Po mik leku ja, ja. Për kun razi Nëse të regohesh i dashë të në respektusë dhe i prinit Allahu të ashtani jetën dhe bereqetin dhe riskën Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmedi radiyallahu anhu atransmeton, the thot: "Tafon Profeti Muhammed men i haba an yumadda lahu fi umrihi, kush dëshirojnë që Allahu me jashtëo jetën, wa an yuzada lahu fi rizqihi, dhe Allahu me jashtëo bereqetin dhe rizkun, feli yabr walidaihi", dedi respektojnë prindtë e tij. Le t'regohet i mirësiardhshëm ndaj prindve të tij. Mos mëna se primë të janë pashkohë dhe zdinë gja Nuk marin vesh për i kësa i dënjaje Janë i njërë anda ja, ja, Kanë be, kan bereqetin Allahut Dhe begatin Allahut Dhe sukcesin Allahut Dhe ndihmen e Allahut Dhe përvojnë e tyne E ka i fmi i cili i respektan dhe i ndëran Dhe të reguat i mirësjad shumë Dhe të reguat i bin shumë Dhe fjalen janë i gjën Për i vetëti Allahu na fitën na, na e mundësën me fitu gjënjetin Allahu në ashtë të umërin, në ashtë të jetën dhe në ashtë të bereqetin edhe qëfar do gjënahët që kish ba, të kishba nëse të regosh i mirësjad shumë dhe i prindit Allahu të falë gjënahët Allahu subhanahu wa ta'ala të falë gjënahët Ka arë një përsan të pejgamberi Muhammed sallallahu sallam dhe i ka than O i dërguari i allot, inni edhë nëbëtu dhëmbën kebira Unë kam banjë gjënahët malë, hëta e malë Se hellimin të ubetin A kam të ube une? A më falë Allahu? A pranën Allahu përndesën të me që duhet me bëqëhun me pështu për i këti gjëna hitëmull? Profeti Muhammed sallallahu a.s. I ka thënë, a i ke printë gjallë? I ka thënë, ja. Feleke khaletun, a ke tezen gjallë? I ka thënë, po. Fë birraha idhen atëher të regoju i mirës jallë shumë dhe i tezes të ne. Sikur ti kështë e pasë printë gjallë, dhëti kështë e thënë, Të regoju i mirësial shumë dhe i prind vetuj Se këtë gjina që i ka ba Allahu kam e ta fal Nuk i ka pas prind Me qenë se tezja zë vendësan Nanën ashtë në kam të nansë Në mungesën e saj I ka thanë respekta tezen Në një transmitim tjetër Abdullah ibn Abbas i Shoku i profetit Muhammed Ka arë një përsan dhe i ka thanë O Abdullah ibn Abbas Unë kam ba një krim Kam ba krim Kam më të njëri A ka to ube për mu? Amma prendan Allahu për nesën që duhet me bërë që me pështu për e këti gjenaj të këti krimit që kanë bërë? Abdullah ibn Abbas i radhjallahu anhu shoku i profetit Muhammed i ka thanë Ummu ka hajjetun nana juta ashdjal I ka thanë ja Ka thanë Abdullah ibn Abbas i tubi ila Allahi wa te karrab ileyhi mas te tahte Atëhirë me qënë se nuk e ki nanë në gjallë, atëhirë bani pëndoju Allahu të sinqerisht dhe banë pundë mira sa ma shumë, shpresaj që Allahu me të falë. Masi që ka ikë këpërësën, shupë në zanë si të Abdullahi i ben Abbasit e kanë pytë. Se je pytë e a ki nanë në gjallë, që lidhje ka qërënja në nëzë me gjunahin, me krimin që ka ba? I ka thanë Abdullahi i ben Abbasit, njetit mentalitet, që e kishtë dhe profeti Muhammed, Inni le le Unë nuk di vepër që të afrën të këllahu Masë shumë di se sa respektimi nënës Që do të të të si kur të kështë e pas nënën gjallë kë kriminal Do të kështë than, a thanë A dënë me të falëzoti pa Shka të respekta dhe ndera dhe duje Dhe të regohu i mirësial shumë Dhe të regohu i binëshumë ndaj nënës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe shpërblimi dhe gjenneti e Allah subhanahu wa ta'ala e ka fu Allah nën kamt e prindit nën përkujdes jenë për respektin me i prindit Ebu Derdaja radhi Allahu anhu sat më ka kshilu profeti Muhammad sallallahu alisem me nën gjana më ka kshilu profeti Muhammad sallallahu alisem me nën gjana gjaja parë I ka than Mos prana me i ba I dhujtari Allahut Edhe naset soptohesh edhe naset digesh Pra jetën jepe Por shirkë Zotit Mos prana me i ba Kshida dyt Mos elen në mazin kur Në mazin farz Mos elen kur që dhimisht Për shakse ajqelen farzin Në mazin farz Del për i garancis Për i siguris Për i mbrojt e Zotit E treta I ka than Mos e pi alkolin se alkouli është çelësi i tkëqijave, nana e zezave. E katërta i ka thënë: "Ua t'u validek binju prindve tuj." Si miu binju. "Ua in amraka an t'khuruj min ad-dunya fa-khruj fa lehuma." Njerëzit ornojnë medalë për kësaj dynjaje, del. Binju prindit në natyr, saqin so aset thot del prej kësaj dynjaje, del. Në nërë figurative Nëse të të të prini, lene këtë punë dhe hajde Lene, na jeme shokë, hajde se pa të rësune Lene i të të nëtë punë dhe shko dhe përgjigju prini Shko dhe përgjigju prini Kjo punë të dynjas Kurse për punë të e akiretit Të regonë profeti Muhammed sëllë allohë të zem Shemudhin e një ibadet liu Adhuru e si të mëllë, të njoftun Me amnin gjorejgj E adhuru e Allahun subhenu të Allah Në të faltore në ti E tregon pejgamberi Muhammed kët histori përpara se më dërguaj, përpara se më u dërguaj ai Zotnë. Pra para profetit Muhammed, tek popi para nesh, para profetit Muhammed. Një person para nesh thot, i thotë i qujtu Ngurej, ibadet li iman. Ai udhërua te Allahu subhanehu ve te ala shum, në faktorën e ditës thjesht për ibadet. Nuk deltë prej faktorës, natë vet ditë, gjum, ushim ibadet. Vite nana e ti ibadet liut ose thirrte kaher. O Gjurej, delte Gjurejji, bisedoshim se jeni ku jeni? Ikte, vazhdojte ibadetin. Një ditë për ditë, Gjurejji duke kanë namaz, duke kanë, duke fal namaz, vjen Nana dhe i thot, "O Gjurej, e thretn emër." Gjurejji mënon, "Po ashtu më thirr Nana, po jam në namaz." A të vazhdoi namazin apo ti kthejë javap Nana? Qtia në namazit emër më më emër më vëjë do thot, "Ja vallahi." I këtë çproblem ti namazit spala. E thret nana për herën e dytë Përseri gjorejgjë thët A ti përgjigjëm nëndë A po ta vazhdej në mazin E vazhdej në mazin Herën e tret përseri e thret nana Gjorejgjë i vazhdan përseri në mazin Atëher e ama si kur mërzitët dhe shëpsohet Prej mas përgjigjës Dhe i bëndua Allahut Kunër gjorejgjit Jo dua që Allahum e shkatru Mirë po Meran gjuna Si meran gjuna Jo të të më më ranë gjuna, për gjërejqi me pa një diçka të keqe. I thëtë, La ematek Allahu hëtta të në dhura fi vëgjhil mu misat, mës të martë Allahu shpirtin, pa i pa fëtyrat e grave imorale. Mës disa kosh, mës disa kosh, një përsan, një gru imorale në të zonë dhe në të vendë, Linë një fmi të palitë shumë mladhen njerëzit Dhe e pysin këtë gru Kush ashtë baba i kse i këti fmi Me kënë ki pas mërdhënje Jashta ligjit që ki linë këtë fmi Gruja ku i me alan fain Me alan ati më të urtit Ati që zbanza Ati që ashtë njëri mirë Gjuregji thë atë shë baba i ti Gjuregji i ba dhe të liu Ajna marshtërën ne me dhe vëqëmërinë ti Karanë në imoralitet Tore njerëzit dhe ashtë katojnë faltoren Ja shkatojnë në faltoren, e lidhin kam e dur, për zhjelesh, enzerin jashtë, duke e dënu. Kur del mes njerëzve, i thëtë, qa është puna, ma? Thëtë kiran i moralitet, anë i gjënë që thëtë kjo gru, që thëtë kjo gru. Kjo gru pa thëtë se fëmija i sa i jeshë ligjit, ashtë me ty. Gjurejgji i, i drejtojtë fëmis, një diqë, fëmija një diqë, dhe Allahu falë me kudhi, i jeshëta asajtë të zakonëshmesë. Allahu subhanu të la, për ta mërojt i badet ljune vet i fal mërkudhi gjurejgjit dhe gjurejgji i drejtojt fmiz men e buke, kush është baba jatë fmija thët, filan që ban njerëzit habitën dhe që ditën e shofin këtë mërkudhi dhe i kërkojnë falje a mën në falë pa ta këthejmë faltorin të anë prej arit ja, ja, nuk e du prej arit prej argjindit, sërm kret, ja, ja një ashtu prej baltet si e kam pas du me makëthy Kur Djuregji takon dhe e shikon kët gruhë immorale e vën buzën në gaz. Njerëzit e pyesin pse po vën buzën në gaz. I thotë adrakatni da'watu ummi mka zanmu lutiya ananstama. I ka bë duallahu mos sa më shpirtin Djuregjit, po e pa, po e pa gruën immorale, e pa zan duaja ananstama. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala qi print ton qi konzdiq me imshiru alusim Allahun subhanahu wa ta'la qi print ton qi anjal imanin dhe besi min ma yajhtu alusim Allahun subhanahu wa ta'la qi respect in ton day print vhe men apranu alusim Allahun subhanahu wa ta'la qi zamrat en musliman vhe mey bashku akulu qawli hadha wa astaghu fhiru allaha li wa lakum Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ossalatu wassalamu ala ashrafil anbijai O al-mursalin O ala alihi o sahbihi ajma'in Mune dikush me drejt me than Që prind i kam jo musliman Si duhet musial me ta I vrajsh I ashpër Nuk besojnë Allah Bajnë i dhujtari Zdi se qka mund bajnë Ta njëgjojmë hadithin e profetit Muhammed Ebu Hurejra E kishte nanen i dhujtare Ebu Huraira e kishte nënen i dhujitare dhe e ftohte në Islam, bano muslimane. Një ditë për ditë, duke e ftuar, ajo refuzoi të ftojën në Islam, ajo refuzonte një ditë për ditë. Nëna mërzitet aq shumë saqë flet një fjalë trond për profetin Muhammed. Ebu Huraira i mërzitun fillon veçan, del për i shtëpiet dhe shkon tek pejgamberi Muhammed dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, nëna ime i dhujitare." E kam thyrë në islam ka refuzu, mirë që ka refuzu disa ku, pasat ka thënë në dhe një fjallë të rëndë për ty. Parë mëndoni Ebu Horera, si i tha pe i gamberit Muhammed, nuk i tha banidua zotit me e shkatru në në në teme, ja, ja, i tha banidua Allahut me e ullzu në në në teme. Profeti Muhammed sallallahu alëzim i drejtojët Allahut o Allah, ullzuje nanen e Ebu Horera's. Ebu Huraira erdhi tek pejgamberi illum dhe i mërzitun duke qan, kthehet në shtëpi me shpresën, me shpresën e duas të pejgamberit. Sa mrin në shtëpi ja hap dirën nana dhe thot, O Ebu Huraira, fal se kam gabuar, e shahdu an la ilahe illa Allah, u shahdu an Muhammadan rasulullah. Dhe Ebu Huraira kthehet edhe tek pejgamberi prap duke qan, po jo për lindimit, po për gëzimit, o i dërguari i Allahut, Allahu ju përgjigj duas tona. Bani dua Allahut, bani dua Allahut që më kanë besimtarët të dashur tek unë dhe tek nana jeme dhe unë me nanën time më kanë të dashur tek besimtarët. Bën dua profeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah ban Abu Huraira në nanën e tij të dashur tek besimtarët dhe bani besimtarët të dashur tek Ebu Huraira dhe nana e tij. Thot Ebu Huraira nuk ka besimtar musliman qe kani djue per mua ose kan ose mkafa mua per vetem donimi e normalisht je doim e buhoreren per shkakse ashton transmetuesi mai madh i haditheve te profetit muhammed ela in ela in ahsan al kalam wa ablaq nizam kalam allah al malik al qadir al aziz al allam yekul allah subhanahu wa taala fi ahsan al kalam inna allah wa malaikatahu yusalluna ala al nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون